Doncs eh, parlarem d'aquestes 64 denúncies en matèria de residus durant aquests primers sis mesos d'aquest 2019 amb l'alcalde de Palafrugell per eh, valorar doncs, aquesta xifra i també posar-la en context si és que l'any passat doncs, el total van ser 75, per tant, ja estem en un 85% en només mitjany, per tant, doncs valorarem aquestes xifres. Eh, D'aquest doncs, següent pas no?, que fa l'Ajuntament de Palafrugell, després de, la, de, de conscienciar doncs, durant un temps i d'intentar doncs, educar en el civisme, doncs, parlarem d'aquesta segona fase en la qual ha entrat l'Ajuntament de Palafrugell amb Josep Pi Ferrer, alcalde de la nostra vila. Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Bé, jo jo crec que tu has dit la, la paraula clau és el següent pas eh? perquè eh, és normal, ara que la gent digui ah, l'Ajuntament sanciona, no l'Ajuntament no comença sancionant eh? jo vull recordar que portem des de, vam el 2017 ja tenim el mateix en el 2017 però sobretot el 2018 amb una campanya informativa extraordinària, amb molts informadors en el carrer, hem editat uns díptics eh, que ens han escampat per totes les cases, hem fet una campanya informativa extraordinària Sobretot per conscienciar eh, diferents coses, però principalment per conscienciar a la gent que no deixi trastos en el carrer. Hem fet els tancats que alguns no acaben de funcionar, però, però i els altres que sí. però sobretot amb aquesta. I a lúl campanya també informativa que varen fer va ser ja ja això ja ha entrat el 2019 d'unes un, cartelleres anunciant a la gent que si deixin un al carrer sels poden sancionar.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 i eh, s'inspecciona tot el que és la, la, la deixalla de terra i si es pot eh, aconseguir de saber què és se'ls eixeca una sanció Aquesta segona fase eh, no sé si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 per intentar-lo doncs, enxampant a la persona que fa aquest acte tan incívic que canviar-se el vàter de casa seva i per comptes de portar-lo a la deixelleria el deixi al costat d'un contenidor. Això serà sancionat i depèn de quin... O si sigui, les sancions són a partir de 400 euros, vull dir que, que depèn de quin tipus de, de, de residus deixa per la seva perillositat o pel seu volum, aquesta quantitat pot, ser, pot augmentar. Aquí tenim la, les xifres doncs, de, de denúncies en concret, no? són aquestes 64, però la, la, la xifra de, en, en euros, aquesta no la sabem, no? la mitjana de, de, de quan ha estat aquestes sancions? No, no, no, no. vull dir, no. les 64 són les, les sancions, que hem, els expedients que hem obert, alguns eh, s'han tirat endarrere perquè doncs, eh, doncs la, la gent ha pogut demostrar que han deixat les caixes dintre del contenidor i que després doncs, els ha tretes, eh? Vull dir, nosaltres som molt flexibles amb, amb, amb això, eh? Vull dir, nosaltres, nosaltres el que volem és que la gent estigui conscienciada que la ciència, si la gent fa un acte incívic de deixar un trastorn al carrer, nosaltres farem el possible per sancionar-lo. I, i, i o no que no podem dir és que no, no ho seguïn, no, no, no. Primer ho hem informat i ara la gent ha de saber que aquell que hagi que canviar la nevera, que se'n vagi a comprar la nevera allà on vulgui, que té la llibertat per anar a comprar la nevera allà on vulgui, la nevera vella l'ha de portar a la deixalleria. O trucar a la deixalleria perquè la passin a buscar a casa seva. Les dues opcions són, són, són, són clares. Si la deixo al un contenidor, potser li costarà més que la nevera nova. I una, altra, una de les persones que ens estiguin escoltant, potser algú es pregunta o, o, o diu, carai... Si s'ha fet tota aquesta campanya de conscienciació i al final doncs ja portem gairebé la, la mateixa xifra de denunciats que l'any passat, que la, no ha funcionat la campanya de conscienciació. No sé si eh, vosaltres des de l'Ajuntament també teniu aquesta, aquesta percepció. No, perquè el 2018 parem estar molt més per informar que no pas per sancionar.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 Eh? Per què? Perquè tu eh, estàs parant amb la gent i tu veus la, la, la tipologia de la gent que fa el callença. A la deixilleria cada vegada hi va més gent. O sigui, ja ho estem aconseguint això. Ara hi ha un percentatge de gent de, de la població que continua passant olímpicament de, de, de, de fer els actes civils que han de fer perquè els hi resulta més fàcil o perquè sigui. El que nosaltres volíem és que ningú pogués dir o oh, és que no ho sabia, és que em pensava que es deixava al costat del contenidor. O sigui, nosaltres com entrem a governar aquí, no hi havia cap campanya feta. No? I llavors la gent deia, escolteu-me, no, no, és que jo em pensava que ho deixava al costat del contenidor i passava el camió a buscar-los. No? I nosaltres el que hem fet, sobretot, és primer conscienciar a la gent eh? i llavors començar a sancionar. Però ja veus, evidentment, eh, van començar molt aviat, llavors... Estem en aquestes, jo més que aquest, aquest augment del 85%, jo diria que estem en aquest 64% que arribarem doncs, a dir, en aquest terminis a final d'any arribarem a 120, 130, no? però és que les infraccions no són 120, són 30. Eh? Estem parlant potser al llarg de l'any una hora de mil, de, de, eh? o sigui, estem en el 10% de, de, de les sancions. Llavors el que hem d'intentar fer és, si, si de cas, augmentar més aquestes sancions, però disminuir en el nombre... En nombre, eh? Vull dir que si nosaltres arribem en el 2020 a arribar a 200 sancions i hi ha 300 actes incívics, estem contentíssims. No per augmentar les sancions, sinó perquè els actes incívics hagin passat de 1.000 a 300 i jo crec que, que, que anem bé a més no, no, amb això no n'hi ha prou eh? perquè ara estem amb el tema de la nova deixalleria en la zona, en la zona industrial que farem més fàcil eh, ens estem fent un replantegement actualment de tot el que són els tancats perquè tenim molta, encara tenim eh, molta problemàtica en els tancats, la, la gent fa un ús inadequat del tancats. no sancionem en els tancats encara hi ja farem la campanya informativa perquè els tancats es facin servir d'una forma adequada no pot ser que la gent desmunti un pis i ho llenci tot en el tancat els tancats a més s'hi poden pateixar-hi dues o tres coses i aquestes molt i molt concretes el test que tinc a casa, que no sé que fer-ne molt gran que m'ha quedat trencat, el puc deixar-lo allà un moble petit, o que no pot ser és desmuntar una casa i deixar ho tot allà per on ens anava a la deixalleria i llavors ara, estem, ara estem fent aquest canvi o sigui, nosaltres vam fer els trencats, aquest trencats ens ha solucionat un problema però ens han creat un altre, ara estem buscant aquesta solució i eh, eh, diríem eh, el, el, com diu aquí el 85%, el 85 de la feina actual de, de, de, de medi ambient no és posar sancions sinó és buscar la manera que hi hagi menys sancions Uh, no estar això poder, clar, ara tu deies, no? o comentaves doncs, aquest fet, doncs, que moltes uh, de les, uh, dels actes incívics no, no, no són sancionats perquè no en el seu moment o és més complicat perseguir qui qui són. No sé si també des de l'Ajuntament us esteu replantejant doncs, augmentar els inspectors o la gent que, que, que doncs, tingui poder de, de sancionar en, aquests, en aquesta gent que fa actes incívics. Fins i tot, també m'agradaria treure el tema que ara fa un any crec que es va sortir de posar càmeres en aquests, conten... en aquests tancats o en, aquest... en algunes zones en concretes. Això ha quedat ja al calaix? No, el de les càmeres és molt complicat, eh? perquè nosaltres no, no podem posar càmeres únic exclusivament per, per, per vigilar els tancats, això no, no, no es deixa fer. Ara, amb el sistema que tenim de càmeres, de control de vehicles i tot això, eh, és possible que algun d'aquests tancats eh, quedi dintre d'aquesta franja de, de, de, de, de visualització i que després, si hi ha un acte que es puguin... Es puguin uh, jo crec que hem d'anar més... A buscar el que està fent a la medi ambient, estudiar quin tipus de, de, de residus és per intentar buscar el perfil del ciutadà que fa aquest, aquest acte. No? I llavors a incidir més en aquí primer informar no? per exemple si tinguéssim que una empresa X, una, una tipologia d'empresa X eh, deixa molt gaià doncs, eh, doncs, bueno, informar no? I informar totes les empreses tema tingueu en compte que si les restes de la vostra treball, els deixeu en un contenidor, poden ser, poden ser sancionats, no? I això ens està funcionant bastant bé, no? I llavors el, el, el, nosaltres no estem pensant com sancionar més, no estem pensant com, com vagilar més, sinó el que estem intentant pensar és de quina manera n'hi hagi menys, no? sobretot en campanyes informatives. Però, evidentment, si arriba un moment que en un lloc determinat hi hagi uns un, un, un, actes incívics reiterats, no ho manterem, no? sinó que sempre tenim el, el suport de la policia, de la policia local, eh? i és una de les coses que ara ja comencem a parlar-ne, de quin serà... Un, ara ho fan d'una manera molt puntual i altres faran una manera més assídua. No? I llavors, doncs, eh, per exemple, ens estem plantejant que en punts de, de la població tot el que és el voltant d'un contenidor estigui vagilat, si no les 24 hores del dia quasi les 24 hores del dia dir que, eh, eh, que la gent sàpiga que si fa un acte cívic pot, pot ser enxampat eh, molt. Dir, però, anar molt però primer intentem informar a, a la gent ja ens estem pensant quin altre tipus d'idíptic o d'informació també els hi acabarem de donar, ara vull passar al costat d'un contenidor i una de les coses que hem d'informar tota la població és que els, els contenidors de paper i cartró són per posar-hi paper i cartró no caixes obertes, no caixes, les caixes s'han de posar-hi plegades perquè si en un contenidor de paper hi posem dues caixes grosses el contenidor ja queda ple ple d'aire, diríem, no? Vull dir, la gent s'ha de conscienciar que aquests, aquests contenidors són per posar-hi caixes plegades. I aquests contenidors és també una altra cosa que també tenim previst, per això que deia que estem fent aquest estudi més selectiu, també hem, hem, hem cotsat que hi ha alguns establiments que hi llencen les caixes. I aquestes caixes són per particulars, no per comercials, no? I llavors, doncs, què farem? Eh, home, si l'enganxes els hi diràs, però que farem campanya a tots els establiments de Palafrugell recordant-te'ls-hi recordant que eh, està prohibit que ells llencin les coses en els contenidors i que poden ser sancionats, evidentment, no? Aquest serà fàcil, aquests, quan féssim un recordatori, eh, jo crec que, que ens en sortirem de seguida. I ara hem d'aconseguir que això, eh, que, els, que, els, que, els, que els contenidors de... Els contenidors de cartró eh, eh, no, no, estiguin, no estiguin tan plens eh, perquè no, no han plegat. I el, el que sí que tenim constatat és que l'augment de, de plàstic de recollida d'envasos, recollida de cartró, aquest 2019 eh, ens està funcionant molt i molt bé. No tinc ara els han de passar els números d'aquests sis primers mesos, encara no els ettingc, però estàvem parlant de que, de que havíem augmentat un deu per cent. Un, augmentar un 10% en no? tota la població és gran, eh? vull dir, és, és una dada en sis mesos està bé, eh? perquè si no aquest 10% el, el consolidem i l'augmentem en el següent, podem arribar a final d'any amb un augment de, no d'un 20, sinó d'un 15% acumulat. No? Això és extraordinari, eh? perquè perquè amb un any sempre es donen xifres normals d'un 5 o un 10%, ostres, arribar a un 15 o un 20%, bueno, pot, ser, pot, ser, pot, pot ser que és un indicador, vol dir que la línia que portem és adequada. Malgrat tots els problemes que aporten, i ho entenem, eh? que hi ha una certa gent de la població amb tota la raó del món que ens critica perquè hi ha llocs que, que això no es acaba de fer ben fet i nosaltres és la prioritat número 1. En aquest cas, per últim, per acabar, eh, això és fer eh, amb l'entrada de, del nou govern, no? de, de, de la composició del nou govern, eh, es va decidir separar el que és via pública i medi ambient. Eh, això és una feina conjunta de les d'aquestes dues, dues àrees o eh, té més pes, en aquest cas, eh, via pública? No, no, es, es tracta de fer una, una, una àrea totalment nova. Es tracta de fer una àrea totalment nova i estem treballant ara, no és una cosa que es pugui fer avui per demà. No podem fer un, un, un, una cosa per sortir en els diaris d'eigua, el primer que hem fet això, aquests actes més, més d'impacte. No, no, no, això no és una cosa d'impacte, això és una cosa de treball intern. Això és una cosa que nosaltres portàvem ja molts mesos durant li voltes amb l'antic govern, sobretot de la part d'esquerra. És una cosa que nosaltres portem, que posem en el programa. Érem els únics que portàvem això en el programa. És, és, és una cosa que després una vegada hem, hem començat a governar. Ja les negociacions ho hem exposat als nostres socis de, de, de govern, ells estan d'acord. I a partir d'aquí, ens estem a, final, a mitjans, mitjans finals de juny, a partir d'aquí, l'organització de recursos humans i l'àrea de territori de l'Ajuntament de Palafrugell està treballant per donar aquesta estructura. I és una estructura completament eh, deslligada de serveis i deslligada de medi ambient amb totes les feines de xarxa que fan. Eh? Però vull dir que hi haurà un responsable d'aquesta àrea i se n'encarregarà únic i exclusivament de tot el que és neteja de carrers, i tot el que és en recollida d'escombraries. Aquestes dues coses, aquestes dues àrees, o aquests dos camps de treball, que un estava a medi ambient i l'altre estava a serveis, deixaran de tenir aquesta responsabilitat i aniran a l'àrea nova. Evidentment, l'àrea de medi ambient tindrà una importància extraordinària una vegada comenci la seva nova etapa, una, una importància extraordinària amb la recollida d'escombraries, perquè la part de conscienciació, aquesta ha de venir molt, molt donada per Medi Ambient, eh? perquè es, diríem, es podrà dedicar sobretot en aquesta part de conscienciació i ho treballarà lligat amb, amb, amb, amb Medi Ambient. I l'àrea de serveis, que és una àrea perdona, l'àrea de, de la via pública, i l'àrea de serveis que, que està amb la brigada i sempre està a peu de carrer, també doncs eh, col·laborarà molt amb, amb aquesta nova àrea. Aquestes col·laboracions no vol dir que, que, que, que, que, sigui, eh, que, que sigui una feina a no, no. Serà un àrea amb una importància capdalt i amb, amb, amb personal que pugui tirar això endavant i que pugui estar, diríem, al 100% de la seva dedicació en aquest tema de neteges que ens preocupa, ens preocupa molt. Tema de neteges i tema de selecció de, de residus, que per, mi, per nosaltres és tan important com el, tip, el, el tipus de neteges. Si conseguim tenir un poble més net, però no aconseguim que la gent eh, separi més les deixalles, no haurem aconseguit res. No, no, no. Visualment ens estarà molt bé, però la casa per dintre estarà molt desordenada. I per nosaltres tan important és una cosa com l'altra i per això eh, hi, ha, hi ha una part de conscienciació importantíssima i aquesta és la gran responsabilitat de l'Ajuntament que no ens la volem deixar vull dir, el problema tot aquest de neteges i d'escombraries és, és un aspecte que ha de fer la gent el 80% d'aquesta responsabilitat correspon al ciutadà però la culpa diríem el 100% és de l'Ajuntament culpa diríem aquesta responsabilitat de conscienciar a la gent que ho faci bé i, i aquí és un ens hem de posar les piles. Si un carrer és brut és perquè algú l'ha embrutit. Val? I la feina de l'Ajuntament és primer conscienciar que no embrutin i després netejar-ho, les dues coses doncs eh, aclarint també aquest tema de, de, de via pública no? d'aquesta àrea, d'aquesta nova àrea que es eh, està formant, doncs eh, acabarem aquesta conversa on eh, doncs, hem posat el focus en aquest augment del 85% de les denúncies en aquest primer semestre de l'any respecte al 2018 i doncs amb aquesta amb, aquesta, amb aquests dos, eh, dos, dos passos no? que està fent l'Ajuntament el que ja ve fent des de l'any passat de conscienciació i ara doncs també amb aquesta amb aquesta campanya doncs ja és de, de sancionar que s'està fent durant aquest any, però que això no es clou, que es continuï doncs, intentant sensibilitzar a la gent de, de com fer ús de, de les deixalleries o de, dels seus residus. Josep Piferrer, moltes gràcies. No, no és un augment del 85%, sinó que representa el 85% respecte a l'any passat. D'acord, doncs fet aquest aclariment, ens merci. A vosaltres.